د مبارک سیرت درس دی در ديجه پور را چې نبی صلی الله وسلم د خدیجه کوبرا سره واده کوي چې د درس کې جملې داوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځیر ډې حیاناک انسان او ساجد انسان او امانتګر او د بنز له سره د شلو کولو په عمر شو یو واقعه به کراغ له حرب الفجار چاویک برخواخس ده د ایرغ مسخر کو د اوخز ملي له سوده را لګلی و د براس عربي او عرضه رجال چې دا یې قصيده د ایمان خرصون کې واغې او چلو د دین جنګورش دمو په یارد شوازو مشه کې حلف الفزول دا جوړ شوه چې و او بچا باندې مان خرص کې هر سری انکار وکړ چې مان نګر کوه قام باندې ژاوق راځي جراله په کینو فو دوه هغه څا شهر ویله اخر کې زبیر باندې متلمه د رسول الله کاکا د ابن جدعان باندې کور کې او شورا را جمع کړو ویلې چې منبد هر مذممه کومکه کو پایګری رسول الله لريات دي د دین اوري سبل پنځین شکل او عمر باندې رسول الله د شنبته رب باندې رواني کی خديجه کبراه مالون دي د مېسر سره چې رسول الله ډېر معجزات اغل ماريو شوبه رسول الله او د خديجه سره واسټې زنه فيصان ابن منيه بنت منيه تقریبا شلوکان باندې مہر ګور کړ د رسول الله ته اول بچو شو عبد الله لوری قاسم نور بيته وش ول زينبه ببلل بنه ورو به فاطمه به ایمه او بيده مقوقص به شب واشه تمانی د ماریه سره وادو شو چې د رینې ابراهيم پیدا شو دا د نبی کریمه صلی الله علیه وسلم د سیرته 13 درس د نبی کریمه صلی الله علیه وسلم چې پنځه درس کلوي دا ورسې دوه دیکونه شوه که دا و شو نا بنا کعبه د کعبه جوړېدل لکه چې موجوده کعبه دا و سورانه کې جوړې کی او ولج دا ورانه شوی ولیدا یہ وجم مفسرین زاز ګرکړی د چ په عربو کې د اخبارونو وشوله سیلابونه روتهل د سیلابونو د کارو کې چې د کعبه د باجی دیوالین راونړول را خراب کړه عربو یې د ډول جوړواله په کار دی او یاد د دیو چې نا رسول الله دا جوړول د جوړول چې داس زړشه یو چې آبادی زړشې نو تبان دیږي جوړې در به کار دی درې مې وجم باز مفسرین او محدثون داز <متحدث> ګرکړی د چ زنانه واجب دی کعبه کې خوشبوئی لګول او هغه خوشبویده شي ولا خدود لرګه انت به لرګه کی خو دو به به غیله ور ور واچو دا شخو علاقه پر ټوله خوشبویا شوا دی دې ور لګه دو سر ده سره ته هل نه چې ایسغه دې ورونو ور واخص د کپڑے او غ دېول نه زړه زړه شونو عرب راځه شو شرط دې جوړ ور اوس پکار دی د درې تاریخي اهلی ملکلی دارو نذو کې عرب جرګه کینواله او د ایو ویلی شمنبدا کعبه جوړو خود څنګه جوړو کو پچه جوړو کو د دو ډېر مهمه خبري جوره څنګه او بچا باندې به جوړو موږ هیڅ کله نشو جوړولې جسمګه بدیک ټول د خاطره او کعبه د ګټو نه جوړه شوې ده دله چې د شومې عمرو ګل کار نه شي چې تر سوپره اغه تخ په آبادی کې ماهرې دا, دا جوړې دل ګراند درې موږ دغه قربت او فقر دي چې دله موږ کوم لګید براد شپه معنی اڅه واغه پیسې موږ سره نشو کوک پیسې به دشلرګینېشته دغه دو خبرې دوی برې شورا کې واچولې وې دې وخت کې وسړې راغې اغه د عربو له ویلې تاسو خبر نه نه وې د جندې په خوکه یو کښټې دا شهرما ته شوې ده د ساحل ولا بار غرزولې ده ساحل غرزولې رازي شو ور شو هغه ما ته مته <متحدث> کښټې راوړو ایسه د اکلرګونې دي دا چې جوړ کېره ده په ډېرې خبرو شو af زمون سره د لارګو سوچو چې دا د کومه پیدا کوو بې دا کښټې ورانه دوه اسې بوزل پرته ده نو دې نه پیدا خسل به کار دي 200 بل شړې راغې ولګ تاسو خبر نه یعرب ولې نه وستا به د یو ګیلکار دی نعمار د نراني باقوم د غون د باقوم په د ګټو لګورې ډر خا دی دی مود د ګټه لي او داس ې بعضې جوړی چې رام شي د ګیل کاره دا خو بلکل جوړه خبره ده شي د کارونکوو نو پدې ورته کې څه کسانه ولېګل او هغه چې ټين با سره خبر اوګه چې تاسو د آبادیو کې او طالب دمر دمر دا دغه شی نه شکل حاضر شول نو عرب چې واز دا کوټه جوړو د دې لپاره چنده بکار دا مال پکړه دې راځي چندو وژ وګوریا تاسو ته چند شکر موږ اشو به یو څه وي یو څه په کې دای چې په دې کې په په جنا کټلې شي به او پریزه کې سره ولګي دا عرب عادت دا چې مخبل وینځ ساتل او د غیر فار موجودات جوړه آبادې نه کورونه او انت بوله ورته خلقو بزنا کوي او غیر بس پیسې ورکوي دی عربو دا اګلک مشرکین دی پدېځه کې خودشي یو لهجه په حرام مال باندې څنګه الله اجر نه ورکوي رسول الله فرمای چې حرام نور حرام مال پک یمنا نو اول بر زنا په اسې تبه ما ګټلې شوې مال د ابادې کې نه لګو یو لګل دا اوړه ځمې دا ویل شي حرام مال چې په بل ډول طریقه باندې دا به نو ورو خاص کړ د غصب مال د په د باندې د واغ په باندې کړې د د د ګاډه تک تولي وخانه د غصب مکه لاندې د به بدی باندې کم آمدان د پدیش مال مال باندې به د باندې نشوړي چې ډېره را خلاز راتل چند اشولا اشولا خو یو وخت دا ټول خلاځې څومره عرب أنت موجودو چندې را وره کې خدا ایسب و اندازې چیکره ولګول نو ویلې چې بده خدک کعبه آبادینه کیږي تر څو فورې چې تفکر مونږ وکړو و جدا چې مونږ څومره اسابي کړې ده و غیر لپاره څومره مونږ اندازې ولګول نو هغه شي غواړي دا کم دي یا بده حرام wallه به چې برخه اچو تر څو فورې کعبه په او یا بده کعبه په دې کوټه کې مونږ دشي ترمیموالې کو امانت څه ایسب او د څه کوټه جوړو لګو به تور مثال کوټه یا په پنځه متر کوټه جوړه ویه کدا لسه متره پوره نه تر سو پورې پدی چند خې غینې شی بار نو سره مال حرام رانه وړي عربلې بالکل لسهیدہ حرام خورانه وړي دشي بو کوټه شی سمره اندازه را خیر دی دا دو غزه درې غزه دا پریدو او د ښونه شروع به شي کر الله رسول الله ما لوسته را کړې ای سو بهګه نورې سمره داخل کو به جوړېش اسکار کومه پکار دی زړه دا نو وی ویری چې بالکل سیدہ فیصله پدی باندې و شو چې پوره آبادره نه شنو بلکې دا کوټه په منځ نه بو یا یووو <departed> پرېرو دا مسلشه کله هوښونه د دین او وسوسه عربو دې مځرګه فدیو کله شرک دا بو سوګرانه نه دی دا مری بو سوګرانه نه یوه ویله تپه ور شاوابل ویله تپه ور شاوابل ویله تپه ور شاوو د عربو د امچن ناسو په دیم مزمن کې کم زیل نه تایر د وجد او چنې جدي وخت کې د ابرهوا کته رښویو چې اغا د بیت النار تخریبه کوشش کړو رب العالمین دا غش په ټول برباد او په تاریخ جا چکره د حبيبي ځتي چا کړې د اغال لزلی کړې تسنه شي کړې دي دود هېره نور نه دی کوټه لا به به د تخریب پنه نه باینره زموږ بدینه نه باندې چې دا ځلا باندې ختم کوو نه بیا ولید پناو باندې اوسړو دا مې لرو ولید د رسول سره باندې باسنم شي ویلې ورس ان شاء روان دي ددا رنم دير حشینو ډير مالدارو زمنن مزه توه ګجره وره دا, دا, دا, دا کارو کم د کابل د کوټې دا غټ غټ غټ چې تیګي دا به سرو خورځم خو دې روکه راخاله کو عرب وي بیرې وی اول به سرو وکه چې ټول عربان راځي ما زشه کله دا تیګي تی اخنه ما کدا لا قهر او مصیبت راغې خو یواځې زبر مانه بربادت شمنو ګور تاسو کابل بهته ونه راوړې تاسو شمر شمده کنه تاسو کنه کنه ما چې وکځې انسان دې خور باندې لزانټېر زما دا بلند ټټ ټټ چې موږ دا ور بچ اگر کدا مشکين و دې راخاله ولچې وی هغه بر اور وختو دې سر لا دې نور عرب ودا ویلي اللهم لم نزق اللهم موږ ورڅرته کاګ روان نه یو په دینیت نه ورغلې چې ساده کعبه ورانکو وینړو اللهم لم نرت الا الخير اللهم موږ د بل چی پاس نه یو د پاره نه ورغلې مگر صرف د دل دې پاره چې ابدي جوړ کوو موږ نه په هران والی ګیرم نکې مشرکین دې دوم ريریږي افسوس به هر لاکه مسلمان چې حرم لورجو پخیزه کې اغلاق کړي انت قاتل کی انت جناکی مشرک انسان د غد فیت الله د جوړواله مسله کی لیکن دومره الله نه یریږي چې ګروپ کی نه ول تک تاسو دعاګان غواړی او زو محمد دومره جرات ما اندی چې په داخل د حرم کې غلاق کی انت غلط حرکتونه شروک دي دسی اسلام منی به انسان سسوکږي چې ور باندې فکر وکوي چې ور باندې اجر زن لوالی سره لری کړه دبره ل اربهار اورته ویلې وبس را کته شې دوه ویلې شو غره دا وګټې ما لوري ما باندې د الله مصیبت را نه غې رازه راخیږي ګوراکو شته چې راکی وو ته ویلې چې واش پې او را شوق انتظار کوو ځکه الله کله سری ډیر زړه نه انې شي فریدی کې د دې چې نن ورځ دربانې عذاب راو او لو کانونه نشم دا شپه به تیر شي ګنې سبا به لريږي دې څې ورش په انتظار کوو ګد الله عذاب راغنو بس بیا به ته बर्बाद شوم ګو ټک ټو غره راغنو به به ټول بشری کارو شپه تیر شي ورسته تیر شو شپه تیر شو هیڅ شي راغلی ځکه خلکو د خیر اراده سبا به ټول عربان را ولید مخله او دغه زمون پرشي دی یو ګړتې اخله اخله چې تدویله خبره ورسوله چې کوم ابراهيم عليه السلام و په دې تداو کې د شي روایاتو کی رازی که اصنیمت البخت الخضرائی وی تاب دا ګمان که لکه دشینا اوک دا قوب بکام مزیدار مزیدار ګټ او دا تیگی دشی لیو بس را جوخت لگی دلیو چه تاب مربانی ویو چه مخ لگی دلیو مضبوطی دیجه پور ابادی رالا را نو دی خلقو سر جبلون ویو جبل ورواد چې چه منگ دا دی بیغ تهداب دا تیگی را بارکو نو دروازه ته راغلی یو ور وایي چې دا راغلی دي چې په دې ځمې باندې او سب ځړق راغلی د زلې یو ور عربان راغلی دې چې کله دا جبل ور دننه کې چې دې ګټلې څنګه گزار ورکې د څې ورونه وکړه چې د ټولې دنیا منوره شوه ورونه شوه نجدي انقریب چې هغه کوم انسان سره جبل دې راغی داستر کار فلکل فری دې پدېځي بس عربو وی لريات نبی خو نشتہ چې هغه موږ له ائتلا راځي چې راځي ځبانه وهراله نور کار مکوئ د دین معلومه شو چې څنګه الله نور خپکیږي نور به ته دا ورو باسونه مزل مرد چرډو علم لري کرا وز بده شي کوشي دا کوم آبادی موږ غواړو دی غټو په سر باندې به شروع کوو سرنا په خبره سیدہ په دې ځبانه شروع کوله حلا حلا تر دې پوري چې حاجرہ صد پر خبره راغره سیدہ حاجرہ صد علی سیتی د جنت نه راغلي ابراهيم عليه السلام د رب العالمین ورکړی صحیح حدیث کې راځي د مسلمانانو د ګناهونو د وجه نه دخل کو د ګناهونو د وجه نه ایستو راښوا حجاج ولید لري دا اته ورځي خل به کېو کني اسلام او کني یو لخت لختہ یا اشاره مردا کافره شکل هجومي د مسلمانانو د ګناهونو سره کو راکړه یا د جنت ګټو دي کې ډیر رڼا وا نو کچیرتا د رڼا الله ته تکړه نه دا ټول د دنیا بمونوره شوي نېبه ارسنی راغانه خدمت کړو یو بل صورت حل برا غره شپه ورځ ما معلومه نه وي الله رانا لره کړه دیځه پوره خبره رااله چیک کړه یو عربي ولې دا حجره صد من دا خو زموږ خاندان به پدیږدي بل ویلې منګه لکه کې پدیږه به تور مثال ممندانو ویلې چې لکه دا تیګه به منګه غږو شنوار ویلې چې دا تیګه به منګه غږو ساتنه ویلې چې دا تیګه به منګه غږو خلکو چې دا به منګه غږو خو یو بربشي توري راويستې یو بلتن نکي خړو هما ابن حرب د ابو سفیان فلر د یوغد ملک او مشر او دا ټول عربان راځه ما کډو کینول په یو ټغر باندې اورته خپل تر ځمن یو بل شي متره استلی یو وي توګو تیموراو بل وی توګو تیموراو راځي پیسې له و کو څنګه وې د بابي باندې شیبا د دې په دروازه چې ارس اول نه راننه و تو انسان به دا ګټ راخلو پدیږي د ټوله په پیسې له دا و کنه دا وې دا وره په دې دا د ریکره دور ته وکم داو کنه ودا سما شکله کیږي پما به بني شيبه باندې رب العالمین محمد صلى الله عليه وسلم را داخل کی دي پينځه درش کړه او روان دي داخل شنه ټول ويلي رازين الصادقه الامينه وي من راجي چې بده صادق باندې شل لري الرحمن در ده ټول عربان اووازونه وکړه نکروله رب العالمین وکي د دی دې دی دی دیو جن او کې چې محمد رسول الله پر دروازه باندې راغی چې بده خلکو باندې در رسول الله مشروب صلى اې دی خلقو تسمینو او رب العالمین ورکی نبی کریم علی السلام چراغ اور تو وی رسول الله یا محمد علیه الصلاه والسلام دی خلقو په دې ما دین کې لنجه او منګه د سیف سره کړي دا ګډ بت تیږي د سمګ ټول په دې الله دې روکیار سره دی ډیر انتهي ان شاء الله چې محمد رسول الله سمره عاقل دی دنیا خپل نه چې راځم کې د رسول الله د حق په څیر ظریف دې باندې قادر چ په خپل دا ګټرا والی او روچته کې الټکی نه خودشي شل او کې وې وی چې وګړ ساده وتي شړې راوړې ډېر راوړل موږ راوړل او نتي راواکه سو کې په خپل یو كونځي یو ملک لور د د ابلي بلور کې د ابلي بلور د ابلي بلور کې د ابلي بلور کې د ابلي بلور کې په شریکه باندې دا انټ ویوړا ټول خوشاله شو چې یو گار... کار کړي دی بل و مونږ کړي دی بل و مونږا چې کله دې برځه له اورګو محمد صلی الله علیه وسلم بشي ورغې او دا تیګي رواق څخه په دقه ځبانه کې خدای چې دا کم ځبانه خدای له شی دا مصلوه اوسوې جګړه ختم شوې ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام مورز عائشہ بیلې ویلې ویلې وی وی یا ام المؤمنین کڅه قوم چې ته د نیو چې جوړول لکه زړه دی اسلام نخښه څنګه دیبری محمد صلی الله تقریبا نه متر دی دیوارو غدواله بار اچھا ته دو دروازې وي په یو سړیو ورته دو کېدو دنه په دروازه ته مزو کېو بار متو تو عربو څخه چلو کې د کوټه په من باندې باندې مکرا نوشهږي په پاکستاني ولا قولی دریم او دري ورستا او بل ورملي شاته پټکي او دا دروازه چې کله شیدو متر دی دیسمه کې نه اوشه تکړه ده په دې مقصد باندې اونجه چته رسو پر عربان څو کوवाडी داخله ورجه انت موږ کې یو کوڅو غوڼه ورته ما نه پریدي خلکم زید کثرت دې لانجام جوړيږي دا حطیمه بده کعبه کې داخلو زمنګ درم بر عالمی بده کې لوی حکمتونه داده ک بل فرج و تقدير دا حطیمه بده کعبه کې د نن پټوي نو دروازه قامت موږ پدې کې د نن سنت و او هغه چا چا کول د دحج موسم کې چې دا په لکولو حاجه راځي چا چا له دروازه خلاصې دلا الله دې دا حطیم راباركې چکلې وسره د ختم په داخل کې د ورکاته موجو کې د دې مثال له احلیلم فرمایله کې په داخل د کوټه کې چې د منسکړي دګذر العالمین د حکمت خو څنګه داخلي د وی عهد که چېر د کارو کم نه به وي شدات کاבער اورانا کړه برون پیغمبر شونې کاבער اورانا کړه د موږ نه منو دلته سلام رممی اوما دا لې چې یو شي ابزلوي او بل جاائز نو کله کله په د جاائزبانې عمل دی او غ زل پرې دا ددي ووجه چې لا جې جوړږي خ ش چې بدات ګور توونه کې داسې منکه چېګي بعات او دا خبره کې ر دا بد منزګ کونوکو سبا داداخل وي چې لکه دا کار وړ وکې دی ولیون کې بیا چې وخت دپه تا په د جاائز بانې عملو و کې بر طببا خپل افزل شيله روکي دبيکرریمه اسلام دا خبره دی له وکه چې دی ورته په دمسマンス کې بل مسله دا واقع چې نبی کریم علیه صلاتو وسلام د ابتدا مشومتوب نه د دې مشرکینو سره بوت پرس سره سخت تورانه یو مجلس کې ناسو په دیکه وبل سره زید ابن عمر نو فید ابن نوفل زید ابن عمر ابن نوفل اغمناص یو مشرک د غیر الله په نام باندې یو غړاله لکړې وو واغې دیزل راوړو داخل کړې په کړو د څنګه برابر شو دی ور باندې کې خود لري شو نو زید ابن عمرو ابن نوفل هم تی وچې شو محمد رسول الله هم تی وچې د رسول الله په وخت کې اگر کوم واحدین خو پټ زید ابن عمرو ابن نوفل د شي ویلې وتعجب اې مشرکین دا غړا شي دا په دکړي رب العالمین دا بار رب العالمین دا وروله په د شکر رب العالمین راټوکولې دي د دې غړې تربیه رب العالمین دديد روحه د marked اختيار د الله سره دي او آخر کې تاسو د اخر د غير الله په نامه باندې د کوي دا کم انصاف سي بين انصاف اخر کوم چې در ټول کورونه الله کې اخر کې تاسو دار بلچه په نامه باندې زبحه کوي چونکی زید بن عمرو ابن نوفل دا دعوتو کې کوم خبره ونه منل او دی وجه نه منل چې دی سړي دعوت سره ساتلو دا اصول دي سفيان الثوري رحمۃ اللہ علیہ بیان چې کله ته ګرم دعوت ساتي استا مخالفین بځی دعوت مکوه دځته ماموس پجامه باندې کا قرآن لا ګوتې مو راوړا حدیث ته ګوتې مو راوړا په بدعات باندې رد مکه و هرڅ دې بسات تأیید کوي مولي شه په خیراله او خیو جوړي کو چې کله د رسول الله حدیث لا شروع واچو قرآن لا دلا شروع واچو جهاد لا شروع واچو نوی په خلک دا وي چې دا ګورړي شری شړې دوی چې نو راغلي څومره استحاضو داخله چې کله دې مقړه داخله شه دا فسادونه په کې رالو دا په کې دا په کې دا نو د زهید ابن امر ابن النفیل دا دعوت خلکو سپورواتونه لاره لا عم مسجد محمد رسول الله دعوت دعوت نوځي خلکو مخالفتونه شروع کړه چایو وکړه چابل شابلہ رب العالمین درې بكريم عليه السلام په سره کې خلوت ورواځي یوازې په دې کېدل بعض انسان دا تبت لري چې هغه مشه خلکو سره ناسي مجلسونه کوي خندګانې او قفي شفي ولبعض انسان د شاعت لري چې هغه خلکو سره زیات اختلاف کوي تنګ شي چې دمن څخه پیدا شو خلکو څخه لګي دي ابو درب العالمین سره ډېر نو اللہ رب العزت رسول اللہ پر ذکر دازونت رب العالمین پدی گوتو گلی یا تقلب و کیف یا شاہ زمنگ اللہ چی سنگا او باڑی اسی اڈی ویلو پدی او اہلی المدالی کلی دي دی انسان ایمان چو بربادی کبر بداخلاقی زیت مزاق بیدعط گناہونا تسویرانی صلح او دقشان دخل کو سر زیت اختلاق دسی مکو چی بلکل دی انسانانو نا نفرت وکی چو سره د خواړه له یو تن دې درو نن کړي چې لکه دا به څنګه ما خواړه راغې ولی داسې مګوجي سره راځي چې درما کو سره پورې بتق او جره کې داګه پښه بده کاو چې نو باندې وخت نبی کریم سره السلام بزان الله زان لګري چې د الله ذکر وکو عبادت عبادت کوم عبادت کړي ظاهر د عالمي کې چې کار در به العالمین کړي دې منځونه کولی د ابراهيم عليه السلام په طریقو یا میرے کریم عرصہ تاسو صحابو لوري وی چې د سړی په ما باندې ایمان راوړېس ما خو لا راضي خول لیکن مور ډیره مریضه را ما ورتوري د شي د خدمت کوس ما خو را مرزا او کله چې تاسو خوله راغور دروازه او خوله د مو استجاب الدعواته او کله چې راغه عمر سي ورته ساده دروازه ورته ویل چې مال دوه غاره او مې سي قرني په را دروازه ټک ټکړه وي السلام علیکم ورحمت الله علیک شیخ وعليكم السلام له مازه وېځه خودې وژنالام چې دا ځینې شو څنګه شو د تنګ شو چې بالکل نور انت هي مرتبه لورې شه دو ما ویلې زراشه زب د سر لکینه ما اسه سر بو سره دا وخت ډېر کم ګمبو سره ولا مجلس بو کم هغه ورته ما شې خبره وکړم ما ځانن تو احدن وې قسمه الله ما په با اېچه باندې دې نو چې هغه په واځوال کې قیدي او تنګيږي من خو د خلکو سره په دې مجلسونه کې تنګيږي کله یې واځي سره نزنيات او مناجات تاسو سره څخه خبره وکړه خو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرہ په طرف باندې توجه وکړه غار ہیرہ د شی غار دی جبل نورو هجا ش مبارک ودا لی دی دی مکیله مقامہ البته شکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو د بیت اللہ ورته مقامہ خالی او تقریبا دیږي دا ټول دو غزا یا 3 غزا عرض شدید په کم 2 غزا په اندازہ باندې دی دغه سمګی له زیږي نبی کریم علیہ الصلوۃ د دی دو محمد رسول الله شجاعت نګوري اذا كم بارز کینیشته ده غار ده شپې په پاتې کې دوه ده 145 ده 145 اوس هغه جاج دي ده رسول <سؤال> الله سجعت تمانوش انتبه الى العبندگی کولا کل 14 کل 14 کل 14 حتى ترد به الحديث ده مسلم کې راغلي دي ويتجاورت بحرا شهرا وما ده حرا في غرك وما اشتراكن ستوان ابو بزار سر له وقت رو ده الله بندگی وکولا خليجه الكبرى صلى الله عليه وسلم کذا عقب پاسه او دل به د فراخ وساکه تنظیم برابرو تردی پوری چې د باز احاديث و نه معلومیږي رسول الله اخر دا خپل کورم د دې غره واله راو دلته به د شه کوټنی غو نه خپل اهل او د الله بندگی کول دخل کو نه شو دخل کو سره ناس هیڅ قوند ورنکی دا خپل ګوري ما شو نه دا بندگی کوله کوله نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام الله رب عزت ولی پدې کی تربیت کړي تر څو پوری پدې کی پیدا کی تقوا پکې راشي د دو ورژنه چې کله په انسان کې خپل تقواني هغه مخاطب باندې به اثر لري دا تقرؤنه به ان تاسو ګورئ سمو جوګو درښونو کړه ګوري ای وروز ځوونه شکه په انسان منول کې چې انسان د ځله کې وجودا حسیت ولري بل وروز بلکه مګ بل, بل وروز درسو شي خو سړیو یرل کړه نن سره چلو دغه ورژه دا, دا, دا. کله چې انسان ذکر وکي تقواو کې دا په دې اثر کله میا اثر میاں کې اثر راځوي په دمرې ما سرو کې دې په ملګرو باندې موشي دا بده چې سړې په وجه کې غب شپ لګي او هغه دناسي مجلس کې چې کنه د تقریر او ترجمه وخت راځو په منډه باندې را شو خلاصې گو یو څه اېتونه و یو څه د دې پرمدرس په دغه غانه غواړي تهره وکړي ذکر وکړي د شیوه چې رب العالمین دې نه زمو محتاجم زما د ملګري محتاج دي مالم په هديت نسب کا دي ملګر لمه په هديت نسب کا رب العالمین د محمد رسول الله تربيت کول الله ربوشه کدي چې بوتلو د نبی کریم له سراتو سلاما دری کال پتیځه کې تیر شو. په دې سره ته حاله. د صلیح کو ګمر له له شه دونه الله رب عزت له وسهره لې کې او اول شپګمې شته خوبونه و. د ربي اولنه خبره شروه تر رمضان فوري. د شپګمې څخه د څه مزیدار خوونه بر رسول الله لره ل. عائشہ به فرمایل ک سبا حدیث بوخاری کې راځي کوم خو به چې عمره تاب د چې ګمان کو وک چې دا او وک باندې دی دی. یوه مې وایو چې د سره ته د به بلولیدہ او دا دیره ونشه مبشرات دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې اول مال دا زیری راکړه راکړه شو او رسول الله فرمایي اخر وقت کې دا اولما بل ختم کې مړوبکي مدبو مړوشي ار سړیو په خپل قبول باندې به فیصله کې خپل قبول الله د انسانانو له سره کو راچ سو مړیش دا خو له ورشه او رسول الله ده فرمایي وی لا تصل الا حبيب او نبي بن چې کله دی خو بولیدو او ډیر مسجدارو د دې ته پوه شئ یا د خپل دوست سره که یو یا به خپل هغه څنګه چې خوبونو تعبیر لري په یبه لیکي هر څاله مو وای او ځدار کم تعبیر وی سودا مرغي په کوګي د خوبونو کې دغه اق تعبیر در باندې واقعيږي او دې ډنډ شي ډنډ شي چې په کوم طرف باندې سروت ټوله بامه شي وې کید چې تاسو خوب له او ته یو بیان کې هیڅ هغه غلط تعبیر او کیسه بټوره مسره ختم الله خوونو ولې او بلنه شوا ته د یو څه په اسلام دی او مشتخره معجزه وا چې خو به وریدو پلان یې ویل یی غی تدبیر وکړي نبی کریم علیه الصلوات والسلام بچی کړه د دې غار نه ټکیدو او د مکی لپاره من بیت الله له د دې کوبرانی سلامونه السلام علیکم یا رسول الله رسول الله بچی کړه چې مخواړو یی شیبم نو ولی بورانی سلام السلام علیکم یا رسول الله چې دغه به وکړه چې شیبم او هو نبوه حدیث مسلم رسول الله فرمایي قسم الله اقک چدنه بوتنه مکه په مابني سلام اچولې دې وسمه مالو نه چې دا او قداه او قدا ابو زلزله هوره یو رسکتن او کووی لري رسول الله تا رسمه معلومه شو چې پیغمبر شوې تا تا سم معلومه کړه هغه ورته یا بازار وی معلومه مې دا چې څو را روانه ما د دې خار نشو خورګې علی خله شرانم یو دومله اکره لري د انسانو په شکل باندې وی یو د شپاس شو دبل لاند اسما خو لا راغې وی دې برانې دلندلې ویلې په هغه هوا ایدا اخر چې د اخر زمانی نبی جوړیږي وی هغه ورته ویل نه عام دا خپل انسان چې د اخر زمانی نبی جوړیږي وی ښا وی د دلان دی ملک سرا ملک سرا وا پس په یو تل کې کیناولم او زمستر په دی خوا کې دی بل تل کې بل سره کیناو وی زی په درنشم د بل کذ سرا په دی شو د بلنس کسان پرګي ته لکه واچول وي به پيزه درون شم به زر کسان پرګي کو اچو رسول الله فرمي وي دمر درون شم چې دا دغه تل ډيره اوچه تلاړه حتی و چې په ما باندې شې او دړي وي دې برې ملائکه ته ویلي دلان دلہ چې تعالی خبره کومه د اخر زمني محمد عليه الصلاة والسلام نبي قسم په الله کدا ټول د دنیا سړي راوالي په دې وته چې واچو د انسانانو او جناتو هر څه او جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پر دی بل تعالی کې واچوی رسول الله ورمانه درینځ ایما معلومه کړه چې زه خو عادی انسانم دا د عمر دنودواره په ماکی وله راغی هغه په دې مناسبت باندې راغی چې په ماکی او مانوی قوت رب العالمین أشویل د شغيله ولشینه بوټ وې دی نه ما معلوم کړه و ځدیکي اشاره ده دی له چې محمد صلی الله علیه و سلم قدرمندې رسول الله قابل د قدر دی ده رسول الله سنت قابل ده قدر دي دا خبرم قابل ده قدر دي دسی منه و چې له کته طریقه رسپګه غو نه یو سره په سنت طریقه باندې موږ کې دښمنی د وسربذره کې پیدا شې یا دا قشانت هغه طریقه سپګه وګاړي یکل ورته یو خبر هو کې یکل ورته بل خبر هو نا زمون پیغمبر دروند خبرم به شي وی بی ترندا او دا دروند والے په دې باندې راځي چ انسان رسول الله خبره پټول خبر باندې راوچې ته کې رسول الله فرمایي حديث المشکات کې راځي وي بطس کې او شړې د ایمان ولا جوړېګینه تر سو پورې چې ما ته ارسن محترمونه غړي شاول الله سي فرمایي فال انسان حجۃ الله البالغه کې دله توجه کوي تاسو د خبرې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله د مسک او قوی عالم دی هغه فرمایي چکهره په یو عمل باندې د جناب محمد صلی الله علیه و سلم سن حدیث موجودي قران کریم موجودي او موږ دیوبل ملا ويوبل خبره خبر او دیوبل شخص او دی پیر خبره دوه والی خبره د حکمران خبره راوالو او در رسول الله خبره فَمَا فما يَوْمَا يوم النَّأْسُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ سباك القيمة كدر رب العالمين مخيله ودريه ومغباللالت سو عذر بي پیشكو اي سو عذر نشو پیشكوه مغبال رسول الله خبره اخلو لك شربيني چلی کری دی در سوری لقمان در آیت پا تشغیقه در خلق و خبری پا پا کله هر څه خبره د سره برابر و بیر راسر ولا عین فسر سرغوانی مونږ به او کچیر ته برابر نه و خبره و مونږ پریدو مونږ پاتې باندې مکلف نه یو مونږ چې مکلف د محمد صلی الله علیه وسلم بخبره باندې الله مکلف کړی د امام ابو هريره فرمات الله لهہی بارکره کړي لري هغه مختلفه دي اقرار کړی لري شافعي شیخ احمد شیخ مالک شیخ چه اخلق داس مون خبره راواله په دې قران او سنت باندې ووتلې کچیر طرفه انسه سره برابرې وي عمل پیوګی کینه په تقه دیوال بنیرولې در رسول الله خبر به 4 پارا نو ما تای چله کدی په حدیث خبره د دیقو رسول <سؤال> الله خبره د خیر د دار بگی ماته شي دیو خو رسم ریواج د دیقو حدیث د خیر د حدیث بگی پات شي دیقو ملک د دیقو حدیث د خیر د حدیث بگی پات شي نه د ریواج د پاره نه د ملاد د پاره نه د امیر د پاره نه د راهبر د پاره من بيد رسول الله خبره ماته ماته نکو دیغینه جوابونه وونکو کده دیخلو خبره برابر وي په دواړو سترګو منو کم برابر نه وي د پردو مې در الله په سي برابراني الله کو کی زم له اوخذل تاتم لنا معلومه کله سلویخ کلو په عمر باندې شو الله رب عزت ورته جبريل الله عليه واله غلو د یسر علیه السلام نو وسو لسکلو رسله نبی کریم علیه السلام په هجری شمسی کې سلویخ کاله شپږ میشتي او دوه سرزه عمر لرسید ده سلویخ کاله شپږ میشتي او دوه سرزه په عمر باندې دا هجری قمري او هجری شمسي سومره دي نه درش کاله دریم او دو سرزه په عمر باندې زکه د هجری شمسي او د قمري په ما بين کې له قران دیواله شته alternator calash pad meeshti du la suraji juri ki hijri qamari 1402 der aw de mung der la so yuna vire was pade ki na de r shakala dre meeshti aw du shuruzul rasulullah rasulo che allah rab al azza turta jibril rawo lego awahi wa tashurush allamu la hidayat raki lo hidayat raki chaq quran de چ آیې د دنیا نعمتو له خلنې نعمت ولې شي کنه به کنه د نعمت مجازي نعمت اساسي نعمت زمغو څو زو لپاره شرابه رب چې موږ له کړه محمد رسول <سؤال> الله دی اساسي نعمت چې موږ رب ایمان ایمان شروش دې قدر پکاره دي دا یهودنو سوره چې قمه خلق لري چې هغه د رسول الله قدر نه کوي د قران قدر نه کوي د سره د دشمني کې واقع دي او هغه انسانان چې جاهلا خلي لري چې د رسول الله خبره قدر نه کوي د قران نه کوي د خپل خبره پدې راوچې تې کلوي په دې کې شین نشته کلوي دا کم دی او کل سو کل سو وای ورغړالا په دې کې فدمنه رااله چې جبريل عليه السلام رسول الله د شپې عبادت کوو د مسکینانو سره به کول اته د مسافر سره کومه کونه د خپل بندګي به کوم د ایبراهيم عليه الصلاه والسلام په طريقه يا د موسى عليه السلام يا رب العالمين ذکره مونږه کوم حکم چې یاغې طريقهونه موږ نه پاتې و خه جبريل عليه الصلاه والسلام ورته راغلي لیکن د انسان په شکل کې نبي كريم عليه السلام جبريل عليه الصلاه والسلام زمونږ رسول الله دا غته تشریح کړو وي دمره کیسوله د هيت الكلبي د یوه رسول الله عليه خير خارجه شکل ما نه راغلی سلام په واچو نبي كريم عليه الصلاه چې له کب دې شپه باندې د زمخ ولا سګي چريش چراغې نبی کریم علیه السلام له ویل چی اقرا الولا غورت معنی بقارئ معنی له سنن درس به ورته ویل چی اقرا الولا وی معنی بقارئ صفر سنن پیغام دریم کرے ورته ویل چی اقرا الولا ورته ویل چی ش اول ولم اغه پنځه ایت نه نازل شو رسول الله فرمای می شکل اسماخ راغې وی زی دیږي کونی ولما او دومره زور کوم رسول الله فرمای چی زما راخوله زمنا محمد رسول الله تشق قلبي خدى زوري دزرهه وعلى وانا زور اسمك رسول الله كرم الله العالمين خدله لي يد جبريل جيك اسمانه غالا وافساد ويدم زوري مال راكي حتى ملغ مني الجحدا شمه دي جبريل دي شكل لك ات جبريل نقوله هو كم سرج تفغيك ونس زور دي كي وقت طول قطره خشكي دا انا قالو زنه سمور زور بديكين او بي جبريل سمك دا وله رسول کو فدی کړي علماء دا ذکر کړي یو مهمه مسله دا چې رسول الله توجه جبريل غوښتل دا نبی کریمه السلام عادت مبارک بداو چې کله به دې چا توجه وکړي ته یې بده وګنو نیو يبدوږينا او کله به دې شنه کې بوکس درش ورکي لکه وې ابن کعب لا کله ورته بلیږو نو موږ نه لاس کې خو جبريل عليه الصلاه والسلام در رسول الله توجه ځان لرانه ولا او بل دې وجنه چې دې کې دا کوم علم دې دا دلور نه قلش در چې خو له وجه قوای پر اعلی دې وجنه روس شیلات کې وېزما چې سینې چې کله یو تاسو سره د سروسرې په دۍ کې یو شی په بوي م چې او چې په کې راولي په دۍ کې اچل اچل چې سینې مدرانه شونور وې که ان بوته نه بوته وې ول والا اقرا دغه سې به څو خبرې په دۍ صورتو په سینې ته ورته کې تاسو سره کومه اقرا دې لفظ کې اشاره ده دلا چې د ټورو عاقلان په نسبانه به ترين شي چې د اغلیک او نوسته تعلیم دشمنان دي کاغه مسلمانان دي او باندې که اهلی له دې ناري نه که زنانه دي ادي باندې که شاعران دي دا هر چانه ته پوسوګنه اغو ټول د لک لوس او د دې ش ساته يكين اول ان دياس پرې ګره صهيبه خو پرې ده چيلو لیک لوس دا اوچت شريزه کر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العالمين دار ولا وليګل اول ته د مالو مشور دورت شوي لي باسم ربك حم نسد رب لستل بك گور من چ دل لستل کو بده انم کي دشي مونږ نو تاسو نه او دا به مونږ نو یو چې دا کمال ګور په ما کېږي ځکه دشي تقریر مو کې وو ازمو کې وو دامه وو کې نه دز مونږ کو سینه کې زمونږ اوسه زو په دیمغه کې او به دې جيبه کې د اثرو به برابرول دا ټول برا برا دا, دا چا په فسلبانی کوي په اسمه رب په ا... هر وخت کې چې تکل شروع کوي یو لیک لوشکینو ګور دا الله کو نبانې خلقل انسان من علق انسان په دا کړي د جموارین علقنا ویننا وینه کې जबाबوري دا معنا ده چې د قران په استفېده کې راځمه شو پدې کې ډېر ناشا علوم الله رسول الله فرمایي علما ته مړېږي نه او کچیر ته داوود دا ربه نو ټول رنګ شو داونی قلمونه شو د قران حکمتونه لیکا لیکا دا په ختم شنو راشه به لیکا بهم لن ختمېږي دا موږ تاسو غصير به ولحاجي خلکو لا بیانونه شبدې تاریخونو قران قران دی حته تر دې پورې علوم القرآن کې راغلي دي امله قطان چې قران کې او زیاتره علوم دي تاسو خبره ده سنس پدی کې تاریخ پدی کې لري پدی کې لري هندسه پدی کې لري حساب پدی کې لري پدی کې تاریخ پدی کې معاملات پدی کې لري ارث پدی کې موجود دي دا خبره د خلقو غلطه راشاله کړه قران نیمګړی دی رسول الله سنت نیمګړی دی سو په دې انوري خبره دي تکمیل ونیږي دا ډیره غلطه خبره ده دوی دی وژنه ابن کثیر رحم الله فرمایي چې ارث رب العالمین الله په قران کې من چې په نوېګادو نقصان منګي دي دا ډیره ظلمي به انصافي به چې کې دا خبره کو چې خلکو دېره مسلې شته په قرآن کې نشته ډېره مسلې شته رسول الله په حدیث کې نشته مزه کوم قرآن او سنت نه په دې غو نور شي لږ محتاج او موږ دې سویو چې هیڅ شي نشي مگر مخول پر قرآن او سنت کې موجود ده ته سوال کومه د الله حفظه وکرم سره جواب کو چې ته به نه پېږې دا بسره پتاه کې نقصان دي ستاسو نقصانباندی دا بګونه نقصان په قرآن کې چې لکه دا مسلې په کې نشته او نه یې کا په کوم ځای چې دا حرام او د شي ذکر په کوم ځای کې راځي د د اهل علم شرکین د قرآن او سنت دي ته طلبه دا اری اری په زر حوز زر حوز جوابات قرآن دي قران سورته کی دی ورته د ویلی ستا چې هغه خوندو عزت دې الاکرم دغه اشاره دیلا قران عزتمند دی مې عزتمند دی جبريل عزتمند دی رسول الله عزتمند دی کوم سره چې د قران سره تعلق لري دابه عزتمن شي د دې وجهنه په عزتمنه مې شته چې نازل شي د قدر شي هغه رمضان مې شته د قدرش مازی قال دغه فرمایي په یشتم دره رمضان میدان نازل شې وري لکه د صحیح حدیث سره دا تاریخ مناسب نه رسول الله فرمایي تورات الله پښپغم در رمضان باندې نازل یا زبور یا تورات چې په څلورم زبور پښپغم یا تورات پښپغم باندې زبور په لسم دره رمضان را راغې انجیل چې د فتلسم باندې یا یو نازل شو شوې شروع وشوه او قران کریم په صحیح تمانی او دقدر پښپا نبي سه دا داسواله چې دقدر شپه غو پتاقش په ګرته لریشم خو جفته جواب دا دی چې قدر شپه په دې ټول رمضان کې دا غالبا دا په پتاق کې راځي خو کله کله په جفته هم دا راځي ذکر رسول الله دی کولي په بینه لوي ویلي چې دالسترې در رمضان په فاتو شوشو لاغان او تړای بندګی له نبی کریم علیه السلام نبی ورشه قران سا دی عزت کتاب دی دا یادت ساتي چې موږ یې عزت چاله دا قران قاری له ورکه دی بل ور انسان چې د علم لري هغه مولا علم یې کړو لیکن قران زنه دی لیکن هغه انسان چې هغه قران زره دغه پسینه کې قرآن پرو دی دی خلق له ورکړ په دنیا کې کی پیدا کیږي یا ور پیدا کیږي لیکن د قران د قاری لپاره الله تعالی سبا برابرې نی پریزم زکه کتاب او سر بدی سینې کې دی شیخ الحسن میتی چې کلم ورشل دا شنه نه خوري کې دا بدني حتا تر دې پوری رسول الله فرمایي الله به قرآن قاری له وی چې ول اخري آیات سره سانځل لستا کور دې ته غور شپږ زر شپږ سو شپږ پېټه بنابري او قوله دومره اوچت بلډینګ به قاری دو قرآنې قرآن دې رو چې چې له چاپ سینه کې اکرام رسول الله فرمایي د قرآن او اکرام چې تاسو کوي د دې د رب العالمین اکرام چې تاسو کوي دې ورته ویل چې خواند اکرام دې نو راکته شنو رسول الله ركاته نبی کریم السلام فرمایي چې کله د مال ویلي و زه راکته شم برمې د غره بیرته وکاته جبريل می په خپل اصلي شکل کې ولیدو اول د انسان په شکل باندې راغلی و وجه دا که محمد رسول الله چې ته په شکل ګمرا شې ما سنېش نه قبول نشي زړه به دل شي ملبشي د اډین انسان په شکل لاغه رسول الله چې ور وکاته ما جبريل وري دو شپښ سو وزري او د یو وزر شخور کې مشرق او مغرب ټول باندې کوي چې دی قومه خاتم جبريل او چې دی قومه خاتم جبريل او چې دی قومه خاتم جبريل چې دی قومه خاتم جبريل وېما چې شروع کاته مال او کاته مال یو الله وانا جبريل تر الله او جبريل نبی کریم علیه السلام د دوه ول په ما باندې کې د هغه کوم نور پراباندلاله رسول الله باندې نور یخلیداناله وته یره پیرااله خدیجه کبریه غید ورقیب نو فن نورس بن شان الله راشد معلومات کړی چې دا په اخر زمان نبی جوړیږي خادمان وویل چې دا اسمه خوان ولنه وخته کې مخکې په كل وخت راتلوسنه وخت شو غیر لکه بس الا انت نو در رسول الله کوف ماکه کې او التم نو چې دغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خدیجه کبریه خواله راغه او جره ورماي رانه اوته دا ورته ویل چې تاسو ما خادمان وویل چې شرطه وي تاسو زمملوني زمملوني پټم کې پټم کې د انسان نهقدر قلم روان نه لیکن دا غوړ Jesus په یو ځای کې نه اوسم چې انسان یې راش چې كلا د محمد رسول الله دا یې راړه خديجه خبره نه وي اول د انسان په شکل باندې وسړی راځو دا د کیفیت او وزن له زور سره مو اخر دا رقم وزور نه ودا کیفیت او دا مابه نه نازل شول ديجه پر دا خبر را ورسېدا ان شاء الله قرار روان شرشمبي فجر وندو نبی په نبی په سنانون چې اول ایمان راوړو وماشمانو کی شاء اول ایمان راولو پسلو کی اغیزن اب انشاءاللہ اغی خبر بے شروع کو رب العالمین دم محمد رسول اللہ فا بیداری منگو تاثر اللہ نسیب کی الحمدللہ حمدن کتیرن طیبن مبارکن فی والصلاة والسلام علی صید الانبیاء و المرسلین محمد و آلہ و صحابی اجماعین برحمت کا یا رحم الرحیم